وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعده فلنظري ما يتقن الله تبارك وتعالى فرشن ديت ريت ذا مشير الله جل وعلا شوف بمطميرنا بينما مربع محمد صلى الله عليه وسلم mbis familjen të të e tëndshme, mbishokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e pasuan me të mirë deri ditën e gjykimit. Vazhdojmë lejen Allahu tebaraka we teala në vargun e zin e lexëratave të cilët kemi filluar, dhe ajo është ushqimi i zemrave me iman dhe me besim dhe me dashuri ndaj Allahut tebaraka we teala. Allahu, Allahu jallwala në livrin e tij Vajzimish ka përmend Se njeri ju Gjdo hap të shka e ban Afroh drejtë Allahu Tëbaraka wa ta'ala Allahu Jalla wa ala ka tham Ya ejuha l-insanu Inneke kadihun Ila rabbika Kadhan Femulaqi O të njeri Tije duke punuar Dhe duke u lodhur Drejtë Allahu Kadhan Me një pun Të lodhshme Dhe kime arrit të kallahu gjellewala Kime e po allahu në të barak e vëtala Se që ka përgadit për veprat e tua Qovshin të mira me mirësi nësë janë të këqia me të keqe Allahu gjellewala ish problem robë të ti Më nirë të drejt dhe me mëshirën e tina Përmendëm se zemrat ndohën tri kategori E vdekur, e gjallë dhe e sëmurë Dhe thamë se e sëmura është ajo zemër me të cilën shejtoni ka pun Dhe mundohet vazhdimisht me e sunmue Me shprej se të kalohet në zemër e vdekur Që të kalohet në zemër e vdekur Kanë përmendje etar disa shenja me të cilat dalohet zemra e sëmur Dhe kanë përmend dy shkace madhështore Pastaj dekt e këtyre shkaceve Kanë thonë shkok alameti i parë, shenja e parë që zemra është e sëmurë, kanë thonë Enne hulatu limuhu gjarahatu il kabaih Zemrën e sëmurë nuk e mundojë, nuk e ndjenë dhimëtën e të këqijave Zemrë e sëmurë nëse goditet prej të këqijave nuk i ndjenë asë fakt Laju gjeuhu gjehluhu bilhak Zemra e sëmur Nuk endjenë dhimëtën e ignorancës Të cilën e zëtërën Mërëndësinë e ti për haku Edhe e kundër ta Zemra e shëndosh Gjithë mund jenë dhimët Kse nuk dinë ma shumë për haku Zemra e shëndosh Vashdimish ka dëshirë Dhe zelë Dhe kujdes Dhe etje që të dije ma shumë brejhaku e zemra e sëmurë e, e kunder ta nuk djenë dhimta është e mbushur me gjehel dhe nuk e në gjenë farë goditet me të këqia është rafsh nuk ka kur një farë dhimte mua shtu sikur njëriju i cili është i gdekur dhimtat nuk e nuk i në gjenë goditet sa dush nuk e në gjenë dhimten fare, andaj djetarë kanë thonë gjehlin dhe i haku nuk i banë damati hiq nuk mërzitët hiq nuk mërzitët edhe së është i mbushur me gjehel, me ignorancë dhe Allahu Gjellewa Ala aj nuk njën dhimta dhe kjo është prej rëziceve të matë mdoja dhe kjo është prej rëziceve të matë mdoja e rëziku shtohet kur të bëhën shumë të smur ku janë njëzit shumë të smur njeri ju i shëndosh ndë njerë që dit Njeri ju ishë ndosh dhe njerë që ditët të, të pëseve qëne një i dhimëta pëseve të muë e mundon gjehli pëseve të muë e një i dhimëta të të këqiave njerëzit me të këqia të, të familiarizohen familiarizohen si kur mu kanë një familje me të këqia nga se zemrat i kanë të sëmura andaj kjo shenë se ato zemra janë të sëmura ve a ka i duhu lë batile dhe nëse ka besimet të kota i që farë nuk e njën i që farë nuk e njën se goditet me me besimet kota aj nuk njën dhimta dhe nuk ka dhimvje as pak andaj kanë thonë djetart se njeri ju ishëndosh i njën dhimtat njeri ju i gjall i njën dhimtat pak me gërvish e njën dhimtat nga se është i gjall kështu është zemra kështu është zemra e cila është e gjavë indjen dhe e vdekura nuk indjen e dyta shenjë është se me qka ushqejat me qka ushqejat zemra e shëndosh ushqejat me iman dhe me kuran këto janë dy sendet më të mloja me kuran ushqejat dhe me iman zemra e se mur kontra në kundër të neksajna i merë helmët nuk, shë, nuk shëraot me Kur'an nuk u shëhet me imon po me sende të kota andaj këto djetarët i kam përmledh në përgjithsi dë shenjat të mëdhaja dhe pas taj kam përmenj shenjat në mënir detale kanë thonë djetarët shenja e parë e njëriju të cile ka zhënë mën e shëndosh dhe Gjdo sen që gënë me përmenjë Prej zemrës të shëndosh Dine se kundër ta është i goditur me Së mundje Atë sako Prej sasis kësajna Thot Ibon Kajimi, Allah e Moshiroft Dhe Shënjë e zemrës të shëndosh është E njërë tëhile Ani dunja hatta jenëzile Al-akhira Që të ndohën nga kjo dunja Komplet dhe të në vend atje në ahirat. O ia i hul fiha hatta ybqa ka anne min ahliha. T transferohet në dënjën tjetër në ahiretin derisa të bëhet prej banorëve të ahiretit. Dhe thot ka ardh në këtë dunjë sikur një gurbetçar i cili vjen nuk e nin veten në nin e vet. Mir po vazhdimisht i folve të vetës, kur dhe të këthena të shpia? Kur dhe të këthena të shpia? Edhe thotë për këta, është dëshmi fjale për nga merit, sallallahu aleyhu sallem, kër e ka kap një dit, Abdullah ibn i Omerin i ka thonë, kun fit dunja, ke end në ke garib. Bahu në dunja, si kur të jesh garib, i huaj, gurbet gjarë nuk je i këtu i ti, au abir i sevil, apo i cili e kalonë, rrugën, kalimtar rrugës. Çka kuptohet me kalimtar rrugës? A ka mundsi njëri më mashtrua me duke kaluar më thon porri çeto. Po vendosna çeto. Nuk ka mundsi. Nuk ka mundsi. Andaj gjithmonë kur zemra është e shëndosh, do nuk thitë të shtëpia e vet. Te vendi i vet, te baza e vet, te xheneti ku ka përgatitur Allahu te bareka وتعالى për njerëzit. Andaj zemra e shëndosh Vëzhdimish më lëngjejt më këti të shpia E njeri i smut Zemra e sëmur Knaqët me venin e huj Venin e huj të cilin Do e mos me dëshirën apo pa dëshirën e ti Ka me lëshu e Prej Alametit Shënjave se zemra është shëndosh është se zemra e shëndosh Vëzhdimish këthet ka Allahu të barë Këva të alë Me pendim Me dëshurin dhe Allahu të barë Këva të alë me nënstrim daj Allahu te baraka we taala ze ma la shëndosh gjithmonë edin se nuk ka gjallëri as lezet as knatsi as gëzim as ngazollim dhe as një send e cila ja mbush atë zemrën me knatsi vetëm nëse asht e lidh me Allahun te baraka we taala me kriju sin etina zemra e shëndosh me Allahun vetëm gjë që ti مع الله وغشلهت مع الله ميتو كنا زيي اسيري تاش نادوريم باي الله تبارك وتعالى المومنتي ان كوراي اي جين ويتن تيتاركون يو نادوريم تك الله جل وعلا يفول فد ويتس ويا ليزون اياتات يا ايها التا النفس المطمئنه ارجعي ارجعي الى ربك اوتي نفس Oti nefës i qetsuar, i bindur Këtaju të zëtë jodë Këtaju se ke dal nga rruga Irgji i la rabbi ki radhje Mardhije Këtaju të zëtë jodë Me knatsi Mardhije Me knatsi më të blot Këtaju të zëtë jodë Oti nefës I folë kështu nefës i dvetë Nuk mund është me pos lëmë të ri Nuk mund është me pos knatsi Pa Allahën të baraka wa ta'ala Ja haju ja qajum Bi rahmetike Për nga meri sallallahu aleyhi sallam Më në gjestë dhe mbramja dhe ditën E banë të këtë doa Ja haju, ja qajju O i gjallë, o i përjetëshme Bi rahmeti ke estëgjith Me më shiren tante Unë e kërkojnë di Wa la të kilni ila nefsi Tarfët e ajinën Mosumlemën bështajnë në vetën tëjme A sallavizja e sirit A sallavizja e sirit Kjo është zëjmëra e shëndosh Fluturonë vetëm në dhurimin Allahu Jelle Wa ala dhe malënjimin për Allahun të baraka wa ta ala Prej, shenjave, se zemra është e shëndosh Se zemra e shëndosh, nuk lodhët duke e përmendë Allahun të baraka wa ta ala Nuk në djenë në veri nga përmendja e shpesh në dhe Allahot të baraka wa ta ala Ja e juhe lëdhine amanu Udhkuru Allah e dhikran këthira Oj të cilët keni besuar Përmendë në Allahun shumë Përmendë në Allahun shumë Zemra e shëndo shë përmenë Allahun të baraka vë të ala Dhe nuk lodhët duke i bëhë izmet Allahu gjëllë vë ala Se është kriju si ti Aja ka kriju Aja ka dhonë krejtë se ndë të qka ki i posedon Edhe shqisat qka ti i shqion le zetët E du njojës ti ka dhonë Allahu Allahu në qastë mundët me ti ndonë krejtë Me ti paralizu Në qastë mundët me ti ndonë Mirë po nuk banë mu ma shtru se Allah u Gjellewala të lend mish, Me i përdor shqisat Allah u Gjellewala kanë kriesat e tinat e cilat nuk kanë mundësi mish nuk ju le zetet Nuk ju bojnë shqisat Allah u Gjellewala i ka dërgu ata me na dhonë dhon neve informat se I abë me qka jini ju të favorizuar dhe jatyre Ato nuk i kanë Ju i kini andaj është e den ju me falenderu Allahum të barake u të ala pra shenjave se zemra është e shëndosh ojse kur zemra është e shëndosh ti hupe ndonjë shance adhurimit ndonjë shance veprës mirë e ha veten e ha veten e qorton veten vazhdimisht si i forsi ka mundësi ti me të hupe kjo vepër se është e shëndosh është gjall. e gjall inputat e zemrës i bojnë inputat e imanit vetëm rrohin vazhdimisht. Prandaj kjo është prej shenjave të zemrës të shëndosh. Do sa zemra e semurt i humbin veprat tan ditën dhe ai nuk mrzitet. Brenda 24 orëve ai nuk i shërben Allahut xhalla wala dhe ai nuk mrzitet. Dhe ai nuk gjen ndihmta. Vazhdimisht i grumbullohet grumbulli i injorancës, i paditurisë ndaj Allahut, nuk i ecilcilëta Allahut, nuk i njehemrat të Allahut, nuk e di çka don Allahu. Nuk ai diçka i dhrohet Allahu, dhaj nuk ngjejn është sikur coftina. Ës sikur i vdekur. Kjo kjo njeriu që ka xhelozi, njeriu që ka mençuri, nuk kënaqet me këtë gjendje. Nuk kënaqet njeriu me xehël. Nuk kënaqet njeriu mos më njohë Zotin e vet. Nuk kënaqet njeriu mos më di se ku ka mukthi. Se çka ka pa? Për na xhirat. Andaj këto janë prej shenjave të zemrës të sëmur prej shenjave të zemrës të shëndosh është se zemrës e shëndosh malënxehët për Allahun sikur që malënxehët i etur i për ushqim i uritur i për ushqim dhe i etur i për pijen samë ma shumë që i kije një urin dhe Allahut ashë ma shumë shtohë të etja për Allahun gjëllë vahën me njoft ma shumë Allahun me janë njoft emra dhe të tëllësit Me i boh i zmet, thejes Allahu të barake vë të ala. Kjo është prej alameteve të zemrës të shëndosh. Prej shenjeve të zemrës të shëndosh është se kur të futët namaz, i largohet kërejt brengat edhe piklimet edhe mërzit qka i ka. Për nga meri sallallahu alai sallam ka thonë, gju i letë kurrët e ajni fissalat. Mu e mu ka vo kënë atësia e si një temë namaz Mu e mu ka vo kënë atësia e si një temë namaz Pe nga meri sallallahu aleyhi sallam Kur kishtë të vështirësin luft Kur kishtë të mërzi Pi klim I vdiqke dikush pi tafrme Apo i vdiqke dikush pi shokve Pe nësëm u mërzitke U mërzitke shumë Sa që për hamëzëm U ka mërzit shumë U ka mërzit shumë Kakajt shumë Sa abë të thoi nuk i kena patu kaqa shtët Dhe nga merin sallallahu aleyhi sallam Se e ka pas migë Edhe e ka ndihmue Dhe u mërzit ke shumë Qish e largoj ke këta Thu ke kumja bilal Thu ke ngrito o bilal Thu ke Fë akim lissala Bane i kametin për namaz I stërihna Në që të copak Se e nga mërzit shumë Me namaz zemra e shëndosh kur të hijen namaz i haron brengat e dunjojës si kur musmukon kinjeri i dunjojës lidhet me Allahun gjëllë o ala kur të lezoj e fatihan e ndjenë se Allahun gjëllë o ala është e kshirë elhamdulillahi rabbil alamin e ndjenë se atërfënëndëru Allahun edhe Allahun është e fa zahimra e shëndosh zahimra e shëmur edhe nëse e band i badetën e band zhvesh prej shpirtit zhvesh prej domethanjeve vetëm e kalon si trup. Kjo është për shenjave të zemrës të samur. Pra, shenjave të zemrës të shëndosh është se e vetmia breng e zemrës të shëndosh është Allahu. Njerëzit kanë shumë brenga. A ndaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, brenga e ati e cila është Allahu, Allahu ja mbledh brenga të tjera. Edh mbrenga aty i cili nuk është Allahu, Allahu ja shpërndan mbrengat dhe kurcën e Zot. Ja shpërndan Allahu gajlët. Edh vajzëmeshë shato anku, kurçi s'um pimloj sendët, se se mbrenga ti nuk është Allah. E ti nuk mundesh, se Allahu xhallahu ala është i cili të shpëndan mbrengat. Edh nuk i mundi ti me i mbledh ato. Pra, ala meta shenjave, simbole, pse zemra është e shëndosh, është se njeriu i cili ka zemrën e shëndosh, është kopraci për kohën e vet, sikurçi është kopraci më i madh për pasurinë e vet. Krahasojë kopracin më të madh që ekziston në dunë jo për pasurinë, çastoj është njeriu i cili ka zemrën e shëndosh, nuk ta jep ai kohën tyje. Nuk ta kushton ti kohën diçka mbosh, se se jeta ti kushton shumë nuk i e pët për zdi t'i frimarja nuk t'i e jetën qka e ki, ditën e sodit nuk t'kthejat mu kur nuk mu nësh me zavincu mu këtë dit shpizzoje në dhurim dhe Allahu gjellewala, shpizzoje me shtu dashurion dhe Allahu gjellewala shpizzoje me veprat mira nga se nuk t'i pët moshon sa kur e për jetë zemëra shëndosh nuk t'a jep t'i e kohën andaj njërzit ndoshlar dashpallin dikan budall apo e shpall njëri i vrasht apo e shpall njëri i cili nuk don moshshërua mirë po nuk është ashtu nuk është ashtu se jeta është e shtraj nuk mundet me ta kushtu jeta ndikush tian muahbete të këta loja të këta zbavitja darqtime të cilat ki njerëj rrumën e ahirat për ditën e gjikimit kur Allahu xhallahu ala ishte jannet qos krye alame të vetë zemra vetë shëndosha dhe pra alamet e avosë njeriu i cili e ka zemrën e shëndosh vazhdimisht shikon se ku janë veprat e mira dhe shikon me rut sinqeritetin e vet nuk don më ditë njerëzit se çka ka bëj mirë po don më dit Allahu xhallavala dhe me çën vepra e pranuara vazhdimisht e shikon ajam përputhje me ata që kanë or pejgamber të Allahut dhe asht Allahu xhallavala i klas me mua kjo Kjo është brenga e tina e cila e mundon. Dhe wallahi dhe pa shellah. Dha pad wallahu 3 herë, mjerr për ata i cilë nuk e gjaket breng ditën e xhikimit. Ditën e xhikimit. Kur kam imblu njerëzët Djersa, a dita e xhikimit për çdo njëon i prej neve është mohuar. Se dita e xhikimit për neve mbaron momenti kur na ne, kur neve më laqen na mer edhe ato goditit e me laqeve kanë nukon të repta jodë dribune u gjuë e hum Allahu Gjellewala i këpëshut i godasin fëtira të tire me kanë gjik edhe Allahu Gjellewala pasaj ka të reguë këna me përmenë se si priti njështë besimtar me laqet qëfar mikë prike ju bojnë andaj na besimtar dhe gjdo besimtar duhet me më umërzit a e ka zemën e shëndoshe, a e ka zemën e vdekur a e ka të qëmurë shumë apo ju kanë hupë shqisat e të, e të shihuarit edhe në gjenjave dhe nuk në gjenë as pak prej e njërënës andaj djetarëti kanë përmenjë këto shenja dhe ka shenja shumë tjera për cilat mundën mu dhegzua nga këto shenja, mi përmerënësi është që na të mërzitemi dhe t'i kushtojnë a ma shumë kujdes zemërës ton ta pastrojnë atë të takojnë Allah unë gjëllu ala me zemë ka shëndosh. Në këtë vartë të lexratave kemi më filluar me me bazën e bazave të fejes se ushqimi më i mirë i zemrës është dashuria ndaj Allahut te baraka wa taala. Dietort janë pajtuar dhe janë pajtuar njerëzit e shëndosh me gjith bidatxhitë dhe el-sunnetit se sendi ma i madhë shka mundët ma arrit është dashuria ndaj Allahut dhe Allah me dashtyre kështë kërminacioni i sendi shka mundët ma arrit njëri ju ndë njo, andaj djetarë kanë thonë esence adhurimit dhe polce adhurimit dhe polce veprave të mira është dashuria ndaj Allahut të barake, wa te ala nga se me dashuri njëri ju ka energji me punu Njëriju kërë e donë dikak Nuk e ndjenë dhimë të ndaj punës që e banë për ta Kjo shiotë ndunjoh Njëriju për një bashkëshorte Për një fëmi Për një pasarës të tino Nuk e ndjenë lodhën që ka e banë për ta Ma ndjenë ndjenë të lezeqme E ndjenë të lezeqme Energjien që ka e ndonë për ta E çka e bën kta mendje lodhjen si lezet se dashuria ka ndaj asaj, edhe dashuria ka o për ta. Prandaj njeriu i gjen këto sende. Kështu është edhe me Allahu Xhallahu ala. Sa e doni njeriu Allahun, është i gatshëm të mos sakrifikohet. Mos sakrifikohet. Prandaj kjo është palca e adhurimit dhe me këtë arrit kënacia dhe lezeti dhe kënacia e shpirtit dhe lumturia e shpirtit dhe kështu me radhë, andaj tema e parë të cilët duhet diskutohet është dëshuria ndaj Allahut gjëlle wa ala ka than i bëntejmi rahmetullahi alej ka than baza adhurimi dhe dinit është dyqështje është dyqështje dëshuria e plot për Allahun të barë ke vëtë ala dhe në nështrimi i plot daj Allahut gjëlle wa ala nëse gjdo vepor, qka e ban nëse don me ditë shumë thjesht a është adhurim për Allahun Këshë rayon dhe shtyllat këto. A ka dashuri për Allahun dhe a ka nën shtrim për Allahun xhallahu aleh. Kjo është shtylla e adhurimit ndaj Allahut tebaraka وتعالى. Dhe të tort janë paitoar gjithë se definicioni i dashurisë ndaj Allahut nuk ka për kufizim, nuk ka definicion. Nuk mundesh më ardë të thon këo definicionin i dashurisë po kanë thonë shi johët shi johët me me shqisa e shpirtit dhe zemës transmiton e nësi bëni Malik an, nga pengamere sallallahu aleyhi sallam hadithën e kanë zherë Bukhari në sahihin e ti ka thonë pengamere sallallahu aleyhi sallam thalathën men kun me fihi wajjë dhe halawet e imani tëra gjara kush i gjenë të këvetvetja e shijon amb elsien e imanit e shijon amb elsien e imanit e para en yakun allahu wa rasuluhu uhabbu ilayhi mim ma siwahoma te tet allah dhe pejgamberi tina m dashurit tek ai se sa çdo son tjetër kjo është bazë në këtë në këtë kapitin me dashur allahun edhe pejgamberin më shumë se gjithçka e para wa an i duan i duan maru la i duan illa lillah dhe nese don diçka jashta allahut dhe pejgamberit prej njerëzve prej krijesave nuk e don vetem për hir të allahut doon dashuria e ti baza është për allahun dhe detjian për hir të allahut nese e don dikon duje për hir të allahut nese se don apo nese s'ka mundësi me të dashuria për allahun largoj El akhu lahu yawma idhin Allahu Jellalahu ka thon mits dostlar ditë nxjikimit kan mukon armiq të njëri tjetrit ila almuttaqu os të devotshmit çdo mik kamukon armiq ditën e nxjikimit post postë se kanë qenë të lidhur për Allahun Jellalahu ala and kjo është baza e dashurisë kjo e dytë E treta, ka thonë dhe enjekrahe, enje u dhe fil kufri, kema jekrahu enju klafe finnari, dhe ta u reje që të kthehet në kufr, sikur që e u rejnë me gjujtë nzarë, a u rejnë dhe një një një prenevi me gjujtë njarë, po, kështu dushme u rejtë, musë mu këthinë kufrë, përsa Allah ut ka Tash ka thonve, Mary, lem, pushi, zhin, të trija, ka shpëtuhe, ta shduhë është me erujtë këtë imanë. Ka thonë për nga meri sallallallallallallallallallallallallallallall lë zejtin ë ëmbëlsinë e imanit, Ibn Taymija ka thënë, "dhe kta nuk e di pos ai cili e ka gjetë." Kta nuk mundam ta shpjegojë, as nuk mundam me të gje definicione se çka është kjo, nuk shifot me sy. Mirë, po kjo shijohet. Se pejgamberi sa më ka thënë, "Wajada halawata al-imani e jen lë zejtin ë ëmbëlsinë e imanit." Dëshmëli. Dhe kjo është e para, dëshuria dhe Allahu të baraka wa ta'ala, dhe dëshuria dhe pengamerit sallallahu aleyhi wa sallam. Me gjithë këta, që janë pajtu djetarës e s'ka definicion, djetarë kanë thonë nga dhët i s'jelë me disa definicione për përafrim, jo për, për realitetin e sajtë. Kanë thonë djetarët, kanë prushim definicione, dhe dhët i përmeni disa prejtire, kanë thonë, dëshuria është, Pajtoh është me të dashurin Kur je në prezencë të ti E dhe kur je Mos prezencë të ti Kjo është me rëndësi shumë Se kjo është një prej Cilësive të dashuris Sa Allahun gjëllëvalen nuk kena po Po kena me po nëse në mundësën Allahu të baraka vëtë ala Balët se dashuris është Ta dushë Allahun edhe kurse shë Ti friksohështë Allahut edhe kurien Në Në këtër murët nuk të që kur kush Edhe mështë i bashkë më ka të Allahu gjëllëvalë Dhe thushë Allahu më shem Allahu më shem Nata është e rrët pa Allahu Nuk ka për Allahu në tërë dhe natë Këtë është dritë për Allahu në gjëllëvalë Kjo është palca e dashurijës Disat e tjerë kanë thonë Dashuria është Ta shifë atashka jepë shumë Për të dashurin pak Kjo dashurijë Kur tjep që të përdikan shumë, ama ti nuk e logaritë shumë. Ani pëse i këllon shumë. Pëse ti e dona ta. Edhe jep shumë për ta. Mirë për ti është pak. Kjo është dashuria. Ndisa të tjerë kanë thonë. Dashuria është që me ta mluë zemrën të onde, i dashurit. Në më tonë, atë që ka e do ti, ta ka morë zemrën kejtë. Po shtetën e ka apsolut, a i shka e do po shtetin ta në apsorët dhët me pasë Allahu Gjellewale në zemën tonën nëse ka i dikush, nuk ka mëndësime i Allahu Gjellewale ndoj dushmukoni kujdeshën me ljargu gjithë qka, qka ka i zemën tonën ati venën e ka dëshuria ndoj Allahu Gjellewale gjesat të tjerë kanë thonë dëshuria është gjelozia për të dashurin që mos t'i mangsohë dhe t'i shkelët në deri tino kjo është dëshuri askus nuk donë mjë u prek n ndashke ngruje, ndash familje, ndashke prinë nuk do në me e shah, nuk do në me ofendu as me i sharet, nuk do në me i dhonë që i është njult apo ko vejset kësia, pse, se është i madhë të ki ka dashuri për ta, e për Allah unë gjellëvala dhët me vlu, dhët me gufu zemra prej gjellëzijës andaj Allah unë gjellëvala e ka bo kufër nëse meni me zlis, në nëshmona jetet Allahut e ti nuk ragon Pse, se është zhvesh dëshuria jote Nuk ki dëshuri për Allahum Te barake O ta ala Gjithashtu disa tjerë kanë than Dëshuria është rrujtja kufive të dashurit Allahu ka kufi Ka caktu kufi Ka caktu korniza Qka Allahu gjithashtu ka than Kusht del për këtire me korniza Emeriton hidrimin tim O te ba u ma as khat Allah O kerihu ridhwane Për ku fart ka than ata e pasojë shka e hidron Allahun dhe urrejn krahsin Allahut. Kështu janë disa njerëz. Nëse i thu ti diçka që urrejn Allahu, thot çata me bot. I thu këto shkratsi e Allahut e urrejn ata. La hawla wala quwata illa billah. Kështu janë njerëzit e semur, që Allahu xhallahu ala nuk ka shlu dashuri për ta në zemrat e tyre. Këto janë disa definicione, të cilat i komplot dietar e shumë për të tjerat, kushdo mund të bukthe te libri ibn Qaymit i ka përfshirë definisoni të dhjetarëve, kopshtit të dashuruarve. Kopshti i të dashuruarve nuk është porcionim dashuria ndërmjet burrit dhe gruas, elaftë sikujna i shkënmenja, është porcionim kopshtit të dashuruarve, të dashuruar prej Allahut xhellahu ala. Kjo është klimacioni i dashurisë, se edhe gruën tënde, të cilën e ke dushmëdash, se Allahu ta ka dhënë, dhuratë. E don porit Allah, e respekton porit Allah dhe xhelezon për ta porit Allah se Allahu të ka pa halal ata këto janë prej definicioneve dhe i bënkajime ka përmen një njarë interesant pas këtire kitë definicioneve ka thonë dhe kitë këto definicione i përfëshin një njarë e cila ka ndodhë në meke e cila transmiton e bubekra e keteni nja prej djetarve ka thonë e bubekra e keteni thotë janë e kënd meke në haqë dhe janë mlejë disa o gjalarë bashk Duke i, duke i siel definicionit i dashurisën dhe Allahot që qi i përmenda disa ato i kanë si e kështu, kanë bo mezlis dhe asa ato mezlisë e janë kanë subhanë Allah, janë mlerë përsi mesele, dhe sa mezlisët e tona nuk ka nevoj me i përshkyjtë se janë ma qartase se qartat që Qa ka thonë, tha filluam me bisedu për Allahot në gjellewade që ka është dashuria dhe Allahot tha dhe fillu mesel disa definicione, fa dhe risa e patëm një voglush mesin tonë, i cili quaj Gjunejtë. Gjunejtë. Edhe tham, i thamë, hajtja ja për fjalën dhe të qidi Gjunejtët. Qka thuti Gjunejtë? Qka është dashuria dhe Allahut Gjellevala? Hajde, sjella dhe ti fjalën tane. Tha, kër i thamë kështu Gjunejtët, tha ja e hunë një krien. E hunë një krien, pe i frigën dhe Allahut Gjellevala, dhe filloj me qajtë. Filloj me qajtë. Pse? se nuk ka pas në një definicion që i aban me apërshuj dëshurin dhe Allah o gjëllë në valë se është diçka e papërshkryushme tha, pastaj abdun dha hibun an nefsi tha një robb i cilja ka haru vedvejtën vetë ketë haron vedvejtën vetë ketë me epshët e vetë asha i ka me tkanëmët, me të qefët, i ka haru e nuk eksistën për ta vedvejtja vetë mutë tasinu mbidhikri robbi është i lidhër me përmendin e Zotit vetë. është i lidhër me përmendin e Zotit vetë. Kaimun bi edai hukuki është ngritë dhe izbaton uzrat e Allahot. Të e përshujt dëshurien dhe Allahot. është të përshujt dëshurien dhe Allahot të baraka vë ta ala. Nadhirun i lejhi bi kalbi e shikon Allahot me zemrën e vetë. E shikon Allahot me zemrën e vetë. Fe in te kelleme febilla nëse fol ki rob kini kujdes edhe kjo du të më konë si fat i robve të Allah i besimtar feintekelleme febilla nëse fol, fol di shka për Allah nëse fol, fol për Allah nëse flet, fol për Allah nëse fol, nëse i jemi një mezlis fol për Allah unë të barak e wa taala që ta, të ta mush është tesarin tanë, furnizimin tanë për ditën e gjikimit por në vor, ki më konë i nëvojshë më Allah Ki mu kon i nevojshë Nuk del dhe një shpreje Vetëm se është e lithë për kjo shpreje për Allah Për fejen Allah Dhe di shka që ka dbojë me Allah Fe in të harrake fe bi emri Allah Nëse lovis mër hap Ka mor hap se Allah e ka urdhru Së mër dhe një hap këtë e këtë Po Allah e ka urdhru me morat hap wa in sakana fama allah nëse të të çot atë dësviz është me allahun apat nëse të çot apat është me allah se tash është koha e qetësimit pastaj tha fa huwa billahi wa lillahi wa ma allah ajo është për allahun me allahun dhe kret për allah donn kreti jetë në ka për allah kështu e ka definu Junedi kurakon i vogël dashuria ndaj allah tha dhe fillon kët hoxhallart me çajt. Sa e ka prut devincionin më çuditsh. Cë e kanë prue dhe pse ka thënë i vogël edhe ka i kanë thënë ma ala hadha min mazid. Ka dhënë ojone s'ka më shtu mu. Uqli. Kjo është, kjo është ajo të cilën ti na e sqarove më nirën më të mirë. Andaj kështu do të më kam dashuria e robit ndaj Allahut te baraka wa taala, atë pse ka shumë me fol këtë temp do të vazhdojnë në legjeratët e arshme mirë po më nënësi është që njeri ju me qenë i kujdeshë se është të emush zemra e tina me dëshurin dhe Allahu të barë këvë të ala me në nështrim dhe Allahu gjellewala është për Allahun me Allahun dhe veç me Allahun si ka thonë Gjonejdi Allahu e më shiroft lusim Allahu të barë këvë të ala që këta që ka e falim dhe ata që ka e ndëgjum të aboj Allahu gjellewala furnizim për neve ditën e gjikimit, Vali Jadrayt Rukteemit Tallahu Jalla ve Aala Wa salli Allahumma ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in